Négy év haladt el, És gyermek lett a csecsemő, Ott nőtt fel a sötétben a föld alatt, A bűnnel, s férgekkel egytanyán. Nem szítta a menny tisztább levegőjét, Nem látta a földnek szépségeit. Élt, és olyan volt, mint a halott. Az öreg úrnak benne kedvetelt, mert ész s ügyesség villant ki belőle, Miként a tűzkőből a szikrák. És gondolá -e az öreg úr, szikrából támad a láng. Alig négyesztendős, És már lopott gyümölcsöt a kofától, És kilopta a vakkol kalapjából alapjából a krajcát. Jó nevelője, minden csínyaért Adott szép szót és kenyerett neki. De egyszer mind megdöngeté, ha egész nap semmit sem lopott. Azonban ez ritkán fordult elő, és az öreg úr reményei szemlátomást növének, s építé fáradatlanul a jövő szikláin a légvárakat, és addig építé, még egyszer ott fönn akadt a levegőben, a jó öreg, a gondos nevelő. A kasztófára kellett jutnia, Ki annál sokkal többet érdemelt. A szomszédasszon ott vala fölmagasztaltatásán. Látá, midőn a mester hurkot kötött nyakán, S ő nyelvét hosszan kiölté, Mint egy csúfolva a világot, Ki ilyen tette őt. S midőn a ceremónia után a szomszédasszony hazament, a kisfiúhoz így szólt nyájasan. Most már az ördög elvihet, fiam! Menj Isten hírével a pokolba! Mától megszűnt a fizetésem, érted? S magam költségén nem kívánhatod, hogy itt hizlajalak mint a libát. Jer! Azt a szívességet megteszem, hogy kikísérlek a kapun. De ha visszajössz, a csatornába doblak. A kisfiú ezt a dolgot nem érté, némán engedelmeskedett. Midőn becsukták az ajtót mögötte, még egyszer visszapillantott ez zajra, aztán elindult, s ballagott. Ment, mendegélt, egy utcából ki, a másikba be. Íj, hosszú útat még nem tett soha. Új volt előtte minden, amit látott. Szép cifra voltok, cifra emberek, bámulva állt, bámulva ment tovább. És amint egy utcát elhagyott, a másik ott volt azonnal. S így végetlenül a városnak végét nem érte. Sok bámulástól, sok menéstől elfáradott a kisfiú. Egy utcasargon lekuporodott, a szöglepkőhöz támasztá fejét. Át tarka játékszerrel vigadt egy pár virgonc gyerek, azokra nézett, és mosolyga, mintha ott játszanék ő is velük és addig-addig nézte őket, míg szép lassacskán elaludt. Aludt sokáig. Egyszer azt álmodá, hogy két hegyes, tüzes vasközelg feléje mindig közelebb jött az a szeméhez, hogy kisüsse ezt. Nyöszörgött félelmében, és kétségbe esve ébredett föl. Az éj már késő vala. Az égen csillagok valának, és az utcákon nem voltak emberek, csak egy öreg banya állott előtte merő szemekkel. Miktől még jobban félt a fiú, mint álmában a tüzes vastól. Oda húzá magát a szögletkőhöz, hogy majd belapult a feje, és rá sem mert nézni a banyára, el sem mert nézni róla. A vénasszony végig cirógatá arcát, s szólt hozzá oly szelíden, amint csak tőle telt. Hogy hínak, kisfiam. Ki az apád, ki az anyád, s hol laknak? Majd elkísérlek haza, gyer, adsz a kezedet. Nevem szilveszter, Nincs apám anyám, nem is volt, úgy találtak engem, és hazamennem többé nem szabad. A szomszédasszony azt ígérte, ha visszaméjék a csatornába dob. Hát, érvelem, fiacskám, Jér hozzám. Én anyád leszek, gondos, szelíd anyád. Kézen fogá a kisfiút az asszony, követte őt az aggodalmasan s reszketve. szinte észrevétlenül nem tudva, hogy mi történik vele. Nézd! Itt lakunk, fiacskám. Szólott otthon a vénbanya. Az én lakásom e szoba, tiéd pedig, a konyha lesz. Nem fogsz magadban lakni. Hej, kutyus! Kutyus, ne! Itt van. Úgy ez szép kutya. Ezzel tanyázol itten. Ott a pokróc elfértek rajta ketten. Olyan jó ágy, hogy jobb se kell. És a kutyus majd melegen tart. Ne félj, nem bánt. Jó kis kutya. Látod, mi tekint rád? Hogyan csóválja farkát? Mint testvérek fogjátok egymást szeretni. Nem kételkedem. Feküdj le mellé, s aludjál fiam. Ehet néltán. Adnék is vacsorát, de már késő van, látom, alhatnál. Aztán rossz is, Kivált gyereknek az alvás előtti vacsora, mert tőle ördögökkel álmodik. Feküd le hát, és aludjál fiam. Ott hagyta őt a vénbanya. Félénken kullogott a pokrócra a kutyához, s a pokróc szélén meghúzá magát, nem mert társához közeledni. De a kutya hozzásímolt barátilag, átcsillogott szeme az éj sötétségén, s e csillogás olyan szelíd, olyan testvéri volt, hogy bátorságot és bizalmat öntött a kisfiúba. Egymáshoz egyre közelebb és közelebb húzódtak. Az ebb szőrét simítgatá a gyermek, s az ennek arcát nyalogatta. Beszélt is véle a fiú, s az állat válaszgyanánt halkan nyöszörgött. Meleg, forró barátságot kötöttek. Másnap pedig len a fiúhoz így szólt a vénboszorkány. Mostan figyelj rám, gyermekem! Képzelheted, hogy ingyen nem tartalak. Mert ingyen a Krisztus kopor saját sem őrizék. Dolgozni fogsz, mert írva van. Aki nem dolgozik, ne is egyék. Azonban dolgod könnyű lesz, valódi kis királyság. Koldulni fogsz, mást nem teszesz. Én a munkát már restelem, mert elhíztam nagyon és előznek, hogyha koldulok, előznek a kegyetlen emberek. Te fogsz koldulni hát helyettem, te rajtad szánakozni fognak, s megajándékoznak, fiam. Azt mondod majd, hogy árva vagy, apád most halt meg, és anyád hon fekszik éhen, s betegen. Én a távolban lesni foglak, és vigyázok rád. Azért te is vigyázz, különben nem lesznek jó napjaid, becsületemre mondhatom. Én nagyon jó vagyok, ha jó vagyok, de nagyon rossz vagyok, ha rossz vagyok. Ezt írd fejedbe és szívedbe, kedves fiam. Koldulni fogsz mindenkitől, kinek jobb a ruhája, mint a tiéd és ilyet eleget találsz, ne félj. Előre nyújtod kezedet, oldalra hajtod fejedet, fel, s összehúzod a szemüldököd, a szádat le fogod s szemed megnyálazod, és úgy rimánkodol beteg anyád, s az Isten szent nevében. Megértettél a gyermekem? Ha meg nem értél, újra magyarázom, s ha szó után egyáltalában meg nem tanulod ezt a tudományt, bottal verem beléd. A gyermek állítá, hogy mindent tud, s nem felejti el. Az asszony elpróbáltatá vele a jelenést, és elcsudálkozott a fiúnak mesterfőfogásán. Aranybányát találtam benned, fiacskám. Hihihi, -hi -hi. Vigyorgott a boszorkán. Valódi grófi életünk lesz. Valódi grófi életünk. Hát lássunk mindjárt az aratáshoz. Ehetnél? Majd, ha megjövünk, fiam, akkor jól lakhatol. Neked különben, nem szabad sokat enned, mert mint én elhízol, Aztán elillana a nyúl, s üthetjük bottal a nyomát. Kövérkoldusnak soványan jár az alamizna. Egy népesebb utcába mentenek. Ott a banya kiállítá a gyermeket, S ő egy közel csapszékbe tért, és onnan kandikált ki, s ahányszor a fiú kezébe dobálnak valamit, fölvette a pálinkás poharat. Egyet kortyantott, és vigyorgott.